Сірий пил випорскував з-під копит коней, лягав на узбіччя. Тракт, обмежований з обох боків розлогими вербами, поволі біг назустріч. Раптом із-за старої дуплистої верби на підводі вийшов середнього росту чорнявий юнак з усміхненими обличчями твердою ходою попрямував назустріч. Це був Віктор Забіла. «Стій! Неголосно, але рішуче вигукнув він, притримуючи коней. Люба і її мати застигли. Добрий день, Матрона Васильівна!» Добрий день, Любо, привітався. Якби не перестрів на дорозі, може, вік би й не побачився з вами? У хату не пускаєте, цураєтесь, мов скаженого. Не рви, душу, Вікторе, благально заговорила Мотрона Василівна. Ну хіба ми винні? Поглянь, що з дівчиною коїться. Аж почорніла. Сльози не висихають. Прости мене, Вікторе, я не винна. Хотіла ще щось сказати. Але важкий стогін вирвався з грудей, і дівчина замовкла. Дозвольте хоч сісти біля вас, Віктор наблизився до воза. Ой, біди нам наробиш. Люди побачать. Суди-пересуди підуть, відмовила Мотрона Васильівна. «Та я тільки присяду на краєчку», – звідчаєм просив Віктор. «Не займай нас, не роби нам лиха», – сказала стара і вдарила вішками коней. А віз легко покотився, а за ним рушив і Віктор. Він кричав у відчаї, «Моє кохання для вас лихо, і моя вірність вам лихо. Вам не треба лиха, а мені життя», – забіг наперед і кинувся під ноги коням. Жінки закричали, Мотрона Васильєна потягла на себе віжки, коні зупинилися, Люба зіскочила з воза, кинулася до Віктора. Його чорне хвилясте волосся поруділо від пилу і спало на чоло. Синя сатинова сорочка розідрана на боці. Слідом за Любою зіскочила з воза і мати. Лишенько, за що ж це Бог карає нас усіх? голосила вона. «Сідай на свого коня, голубчику, та їдь додому, поки ніхто про це не знає. Синочку, дуже прошу тебе!» «Поїду з вами», – наполягав Віктор. «Ой, та вже ж сідай!» – простогнала Мотрона Васильівна. Мовчки проїхали чверть версти. Нараз Віктор зіскочив з воза, тихо промовив. «Щасливої вам дороги!» похитуючись, попрямував до свого коня, прив'язаного до старої верби. Кілька днів пролежав хворий. Уночі схоплювався, стогнав. Снився батько, наче бачив його в пітьмі, і тому лиця розглядити не міг. Батько кликав кудись із собою. Вдень лежав мовчки, тільки розпухлі потріскані губи ворушилися, і мозок карбував рядки. «Нащо, тату, ти покинув мене сиротою? Чому мене не взяв малиму в могилу з собою? І я б вічним сном у землі спав, а не журився б. Не знав би я в світі горя, світом не нудився б. Як несли тебе ховати, тоді був дитина, і не думав, що я в світі бідна сиротина. Ще хворий – Піднявся і подався на свій хутір. Подивився і остовпів. Кріпаки-селяни, материні і чужі, добудовували його будинок. Кілька днів не виходив з хутора, тесав колоди разом з теслярами, ставив крок, вистругав дошки. За важкою роботою трохи забувалося горе. Надвечір стомлені теслі сідали перепочити, Сідав і Віктор. Звертався до них. Ось, послухайте. Без худоби сиротині тяжко в світі жити. Хоч який він буде чесний, все буде тужити. Тепер дивляться в кишеню, не на чоловіка. Ох, як важко жить такому, кому світ не милий, кому очі зав'язані на вік його цілий. Не схусткою, а долею, гірко вже такому, Сам добра такий не знає, Не зробить і другому. Йому той край, де родився, Буде як чужина, Всюди за ним ходить лихая година».